І все ж я на волі, все ж води Жаїку, чи, як називають його нині, Уралу, допомогли мені дістатися аж до Гур'єва, ще трохи, і я вдома, у рідному аулі Ганюшкіно. Нам Її небезпека, і радість, і тепло. Для мене, для нас, нам, своя земля, свої люди, свій рідний степ. Мені 44 роки, час впливає, як вода у жаїку, а я все відчуваю себе вільним степовим конем. Саме конем тулупаром, що мчить степом і нема йому спину. Нема і не буде ніколи, хоч би як в'язали його. Чи хоч би як припинали, нема і не буде спину. Допоки живу. Коли судили мене законократство вкотре спитав мене літній начальник, «А чи правда, що я – музика, і що це мої кюїт звинять над моїм степом усім, і що я сам складаю пісні?» Не вірив, а як же? Я не такий, як вони, в усьому не такий, як вони. Від очей моїх розкосих азійських до зросту незвичного для казаха, для усього, що в мені є». Живу не собою, не тільки для себе, хоч вибрав шлях блукальця, перекоти поля, шлях конокрада і шибай голови, але ж і шлях пісні, що проникає у серця людей, зневажаючи усі кордони, обмеження, долаючи час і відстань. І відтак я вільний. Я, частина тих людей, з поміж яких вийшов і належу вже не тільки собі, належу їм. Мене переховають, мені допоможуть, мене підтримають у важку хвилину, бо ніколи не скривдив я бідного, ніколи не став на бік багатія, ніколи не вступився за неправду. Я курман гази, син пастуха Сагирбая, музика іконократ. Так той начальник начальники не міг хотяти, як це мені поєднується. Усе в мені. І ніколи не збагне, що таке степ для казаха, що таке кінь для кочівника, що таке воля для того, хто споконвіку знає. Варто накласти головою, аби не бути рабом. Уже зараз я переконаний, свідомий того, що степ мій не забуде мене, бо мелодії мої лунають повсюди в казахських аулах краю, і люди чують, як промовляє до них струнами «Домбри моя душа». А бунт у мені нутрує. І я знаю, що знову десь зірвуся, І знову зажену десь стабун баских коней, Відбаячи султана, І знову чатуватимуть на мене, І гнатимуть, висліджуватимуть мене. А може цього я і не хочу? Можу, у цьому неспокої сутність моя. І життя моє іншим бути не може. Не тільки в гонитві, у гарячому диханні коней, у перегонах вічним, безмежним степам, у небезпеці, на напрузі, в усьому тому, що в такі ось миті збирається в мені і колись вибухає музикою. Вибухає те, чим я живу. Аби дати відчути і іншим жадобу волі і душу казаха, де скакуна біг і безмежність степу, і посвист стріли, і ніжність домбри зливаються в єдину струну крізь тисячоліття аж до сьогодні. Що це за дивний чоловік стоїть біля тину неподалік російської церкви і тримає у руках вербову гілку? В солдатській одежі він, але ніяк, не сказав би, що то солдат невисокого зросту, огряднуватий, туго затиснутий солдатським паском, великі широкі вуса, сумно спустилися додолу і майже зовсім прикривають уста. Навіть з-під солдатського кашкета, примітно, що волосся, він майже втратив. Що ж то за солдат? І чому він привернув його увагу? чи то не військовими колись, якимись зовсім цивільними рухами, чи то зовнішньою своєю, не солдатською, як незвичне око, чи зовсім іншим. А може тим, що вдивляється він у цей вербовий прутик, як уважливо, не відриваючи очей, вивчає, здається, кожну плямку на деревині. І чого б то? Що з ним? Чого йому? Якийсь неспокій, Воняв мене, коли побачив цього чоловіка, і ось я приходжу повз нього, ось ось мину його, і раптом він підводить погляд і дивиться на мене. І я, не притишуючи кроку, ніби дерев'яні всередині щось бентежить мене, щось мучить у тому погляді. Я проходжу повз чоловіка, і погляди наші пересікаються і ніби промовляють «навзаєм багато». Так багато, аж кортить мені раптом справді підійти і сказати йому щось. «Тільки що?» – я не підходжу. Хоч зринає зненацька думка, що потім не раз, мабуть, жалкуватиму, що не зважився, не забалакав із чоловіком. Бувало ж у всякого в житті, і все ж неймовірне відчуття знайомого, близького у погляді чоловіка бентежить мене і далі, і вже давно проминув площі біля церкви І пішов на берег Жаїку, Хоч мав іти в протилежний бік, Сів над водою і думаю. Скільки різних людей перебачив я на своєму віку, Скільки перетерпів усього, поставивши собі, Не зігнутися перед бороломом життя, Не схилити голови, не здатися, Не зігнувся, не здався, Лишився таким, як був, яким хотів бути тільки час спливає і дедалі більше посидає мене туга за кимось кого ніколи не було в моєму житті за тим втомів би назавжди бути поруч